Ondarribiko aurtengo festetan txingudiko zerbitzuaren helburu nagusietako bat ba, ingurumena errespetatzen duten jaigarbiak ziurtatzea da. Ba. Eta horretarako ba, baliabideak bermatzea ba, pasaden asteburuetik ba, irailaren e, arte. Alde batetik ba, giza baliabideak eta baliabide teknikoak jarriko ditugu martxan, horretarako dispositibo berezi bat jarri dugu martxan ta e, bueno, ba, egunerokotasuneko garbiketaz gain, e, gutxi goraera, ba, eguneko berrogeita hamarrean, e, duplikatu ditugu zerbitzuak eta horrek bueno, ba, ere ba, azkenean eragina dauka ba, ekonomian ez, inversioan eta bueno, ba, gutxi gora bera, hamabi ba, mila bat euro gehiago suposatuko du ba, kale garbiketak ondarrebiko festetan. Egia da jaak e, disfrutatzeko direla, baina eh da ba, alde batetik ba hondakinen zorrera murriztea eta bestalde baita ere ba, eh, modu arduratsuan eh, festak aurrera eramatera ez Eta hori lortzeko eta ba, herria garbi mantentzeko herrian zehar, hamabostpuntu ba, jarri ditugu gaikako bilketa e, jasohal izateko beraz, Bon bueno, ba, deia egiten dugu herritar guztiei hori ba, erabili dezaten ondoren guk hondakina ba, e, berrerabili hal izateko. Eta e, bueno, ba, azkenik e, gakoa beti bezala ba, in, bakoitzak jakin behar du ba, ingurumenaren aztarna e, zenbatekoa denez. Eta hori festetan ere baliketan ba, eta gutxien izaten, eta praktika iraunkorrak jartzea e, festetan ere. Bestalde, urte ero bezala, edateko e, ontzi berrera bilgarria jarriko ditugu martxan, txingudiko zerbitzu aldetik, e, gutxi gora bera izango diren zeitsotzenetan ama bi mila e, baso berrera bilgarri baino gehiago jarri ditugu beraien eskura, eta, e, bueno, ba, sistema urterokoa izango da, vale? e, bakoitzak koitzak e, edaterako garaian, ba, baso berrerabili garri hori erabili nahi duenean, ba, euro bat e, entregatu beharko du txosnetan nahi aina erabili dezake baso hori, eta behin erabili ondoren, e, bueno, ba, depositatu e, txoznetan, euroa boltatuko zaio, eta behin jaiak amaitu ondoren, bat, txikungutiko zerbitzuak, ontzi hoiek jasoko ditu, eta enpresa espezializatu batean e, garbituko dira, ba, beste festetan, Ba, baso berre erabilgarri horiek ere erabili alizateko. Leire, edalontzi berre erabilgarriaren kasuan, dagoeneko gueneko orokortu eginda Euskal Herriko jai gehien eta e, txosna gunean sumatu da aldaketa azken urteotan, e, ba, edalontzi hau esker ba, lurrean bildu oizen, ba, plastikozko edalontzi hori guztia jakin da gainera, hemen ibai ertzean gaudela, eh. Bai, beti nabarmentzen da, ez, Bueno, batez ere nabarmendu zen behin bain martxan jarri genitunean baso berrerabilgarri hauek, en nola ja, badaramazkigun urte besteente hori egiten, ba azkenean urte zu urte beti nabari da, ba hondakin gutxiago sortzen dela eta bueno, Batxungoido zerbitzuaken helburua hori da, ez. Ba eh erramienta hartzea herritarrei, ba aliketa gutxiago edukitzeko eta gero ondora baita ere, ba, gure lanerako, garbiketa lanerako, ba errestasun geiago emateko ez